социалната куплимачество е четвъртия основен стол. Така че след това може да ги разгледате. И ако искаш пък, ще дам е така да, е, да е, мина да да през публиката. Е, да. Ще ви пусна, докато чакаме един много лук манифест, който манифест е социална промяна в България, а, който може да се използва във всякакви сфери. Написа го една от нашите партнерски организации НИСЛОГНЕЕ ЖВЕДНИ И къщи, фабрика за идеи, която се малко ще ви представи Ива. А, но сега пускаме ви да разделяте манифеста, освен, че е направим по социално иногативен начин, <сължа> много интересен, а, ще видите много хубави, наистина реални практически идеи, които не му се чете, може да прехвърля назад. Има около 5-6. Зна, ще ги, може би, ще... да, ви... да им ги пуснали всичките, ами <сължа> или как как го може ли как да направим? А, така, час. Отпочвам, да се ще от... да да от... да да в други часа, които случаи, какво се може да има някакви този колко се да така че направо да ги чуете обратно. На... и си за... за... за... за... <рък> А сега да Да, ще на това. По... Okay. Не, не няма никой после като. Чакай да бидем. После ще рисуваме всички заедно тук. Ако това ще визуализираме общо взето нещата, които поговорим. Само внимаваме за брашното. И ще... Бавно може да се драскате още от сега в началото. Ако искаш, знаеш ще какво. Дай кара. Ело, по-добре. Така ще и тама, да ще Ей, така. И е сега. Адираме. Uh -huh. 아, И готовки са презентации. Нека да се се да Нека да се върнем. Нека да се върнем. Нека да се върнем. Нека да се да се върнем. Нека да се върнем. Нека да се върнем. да се а и да, а да, и да, и да, и да, и да, да, да, и да, и да, и да, и да, и да, и да, и да, и да, и да, и и да, благодаря за Не, можеш повече Много интересни участия. Аз приемам само пушни плат, но... Пощаваме, че ще приемаме. И го смислям, че като човек, като съм приказен, че е създала една прекрасна организация в Бара, която се каза Хари Дом. Чували ли сте, един наистина е прекрасен център за деца с вреждане, така че ако сте в Бара, трябва да. Да, да, и секрет от вас може би упознават да се занимавам с него с организацията ръвнишници. които до министри са мишници, които така създават заедно с на.. Um, и темата за социалните имовации също се интересува за мен, защото мисля, че България има е потенциално да създава нащата и да се създава се някакъв разглубът. И те не са във възможностата, но не е какъв практична от първито. Само за момента е че един от панелисти, който ще, ще бъде панелист днес за нас, но има проблем с БСА, Боря сега каквито Георги Камов написава, да празваме докато е седешно, че имаме докато е седината номер едно. И това ще бъдем в 8 приют. Продължава нашата серия от тези суси, когато ще се социално социални инновации, които са още по-отскът тема от социалните проблематичната. Защото много социалните инновации са просто не финансоват начин да се решат проблеми. Това ми е тук Винаги извиха да не... да не е някак се демонирате че благодаря точно е записала и може би за това, по някакъв още така Да, от това книга. Защото няма възможността. Би ме интересувало дали има някакъв начин да се впиша в нещо и да предложа там едно подаване за средната степен, което аз ще си правя голям, Тъй като никак не хараса в официалната програма. Аз съм че тук, но не замена работа. Искам да правя нещо така, което смятам, че трябва да бъде. Много некачествено. Браво е крайна Браво е Не мога да се упързнава стане, но може би ще стане Тя Иначе работи като вече, но сега сега сега сега. Само тук да ви вметна, че 9 априн ще има един голям национален форум за неформално образование. Организиран от форум за помяна на образование в България. Пред бившия младейщ и дом на децата. Не, така си казаш този големия. Дом на децата. Дом на децата, да. Грец изнявам. Грец на децата участваме там, като ние също много работим с кариерно ориентиране на младите хора към альтернативни професии. Просто има голяма нужда да се и визията на децата за това, какво могат да правят, включително да стават социални предприемачи, да изравят поредно нещо, а не да могат да банят и да се изкажат. Нямам социология, като да... да. Дързвяк, дързвяк, дързвяк, не съм завършила. Да. Нищо, да, но просто за всички, които се интересуват от промяна в образование, да yes. знаете, че ще има много, много форум. Моето име е Сандра, завърших преди 4 години в Больша социология и социална работа и всъщност писах диктаната си работа върху... направих сравнение между польски и български социални предприятия, колкото други имаше тогава, които не хора с тежка психична болест. В момента се занимавам с нещо съвсем друго, с преводи и просто се опитвам поне малко да се завърна към старите и те алинициите. Разказвам се върши. Работила съм повече от 20 години като кинорежисьор, но след това се разболях и съм много за късна работа. Пенсионирахаме по Болест, което ме хвърли със страшна сила в проблема за въждаване социално социалното Съвсем съвсем незаслужимо в моят случай. Когато завърших начинанието къща тази магистрска програма за артистичници, това го е с някакъв състояние. Супер. Някакъв път, как нещо трябване, че живота може да се на 360 град. Всекъв да прави да, да, да, да нещо добро. И ами... Като се работа. Ами аз трябва да сме продолява, да мога да продолява и а... заключването. Точно за заключване ще си говорим днес. Имаше на своя един по-ключ, който и аз говорих. Кога за ключът на всичко е заключването. Така че игра на думи, защото колкото по един сме, всеки ни дава своите перспективи по различен начин. Дори и които казвам предвидните екипи в бизнеси, най различни хора, но заедно, задължително заедно, даря най-добрите идеи, а не някакви експерти в някаква сфера. Така че всъщност е интересното, че надяваме се на нови включвания, всички ние в организацията, в това се стремим, да нямаме случай. Но разбира се, вървим то, всички заедно. Покача ти Като обаче жестоко сдружаваш. Да, да, да. Той малко свет, батко. Батко, излечен към промаракът. Благодаря ти. Благодаря ти. Благодаря ти. Благодаря ти. Благодаря ти. Благодаря ти. Благодаря ти. Благодаря ти. да Добре, е с ти. Благодаря ти. Благодаря ти. Благодаря ти. Благодаря ти. Благодаря Втория пол е един вид много комерциални санклан, чисто бизнес цели, повече пари и така Сега малко се разчудя мисленето и канал, който се влезна. с конкретни примери и учреждения в България, така че домините и ви със съм конкретни случаи. Здравейте, аз така е казвам Ани и съм доскорошен дългогодишен служител на Червения кръст и по линия на моите колеги, които вече се опитват да научават нови на жоста и да разъннообразяват дейностите, а, се учува с гледните къщи и доедах тълзана на чокората. Благодарим. Аз сегам как е стоя член, когато да се на творчеството и ми е интересно, какво се случва практиката. Благодаря. Казвам се ли, ля от темата ми е интересна и вярвам в колективните действия. Благодаря. Както сме там да искате. казвам се милка за първ път присъствам на подобен форум. Ние интересуваме темата, защото се провежда обреждане и искам да преодолеем социалната изолация, mm -hmm. което включване на Христова mm -hmm. добре е много... oh, mm -hmm. uh, in English, I'm sure some Uh, based in London, which is a, an independent think tank, at least some of which is concerned with issues relating to social relation and devising alternatives to neoliberalism. So that's partly why I'm here with this. I'm um, just going to explain the James Altanbier, with one very interesting foundation, which is called the Foundation for the и всъщност се опитва да създават атернатили на неолиберализма именно чрез социалната економика и социалното предпринимачество. Така че той ще има да ни интересни идеи, надявам се. You can definitely share ideas and we'll translate later ще след върна с това, че не е тук с вас. Качеството и присъствието ми тук всъщност е в на една компания, която ще проведем от 2001 която се нарича и предито при И всъщност пред нас има много проекти, много планове, но много ще се че сега всъщност може да бъдем наистина идеи и опит как нещата да се случат в крайна сметка да имат едно по-лубо на всички прекрасно, много ви благодарим. Те са една безкрайно година организация, те, така при всички ви ги попадат. Цяла в България плете чорапи, ръкавити, поне още не за бездомните хора. Благодарение на тези две жени. Така че наистина от нещо много малко е станало нещо огромно. Благодарим на просто една без... много добра идея, а, без никакво бързо финансиране и така нататък. Така че те са много добър пример. И а... О, може да ги разпитате повече. Аз съм най-веда да, да. да, да. да. Интересувам на темата и цяло се опитвам да съвместявам с нещата, които правя и дървочета в организация, която реализира тази е тема. И супер, така. Много добре да вижда. Аз съм носила на мен темата от женски приладше че ни е интересно. Но, тъпси, защото ми се иска да, да, да сбрървам малко идеи, както да се случват реално. Всички идеи, които имаме, да трябва да се реализират на да практика да, в нашата страна. Аз съм много и просто се интересувам. <сълт> Имам просто односедно образование, просто бях опустил, но просто сега от ви казвам, се освобождавам от работата. Всъщност, майка ми е живяла на живън на нивите хорци, но и също издава братца този се познава и с този... Основателно също? Търбен. На, на къщата същото братца със има и там се се познава и майка ми е жива здрава. Тя може да говори на тая тема, просто имам проблеми и считам, че все пак, по поискот от дядо ми от едно село, изчитам, че има поне разлом по че баща ми не е появявал разлом, защото се чувствам, че у днес е така малко ровно, че обичам да кажа, но аз просто имам по населство селство, което считам, че би ми помагал в някои случаи. По някоги път Да, първо е далече? Вначе съм далечо село. от Гъцка, но вътре други работи. В Авион, там в Франция, въртишено и Осво със тези. Интересна история. ще говорим с една, си запознал там. Благодаря ви. Да, да. И и тук, искаш едния економерия? Тепила може да го размеси и върваш. Тепила може да го смеси и аз по-социално, дей му е интересува, защото мето положение тя се сменя за социалната. Ага. Обичам да помагам и на мен трябва да се помага за съвърнение. Във, а, във Обича, му си, му си, му Е, Аз най Добре, благодаря, благодаря дамата сега да чуем. Рад ляко се да се казвам. Фундация Родова на Микъл Куритори кури, Пушев. Кури, кури, кури. За различни каузи, заставаме да и помагаме. Но със сигурност зная, че това, което може да направи повече хора да живеят нормално в България, е възможно. Липсва воля от тези, които избираме. Иначе идеите са много, възможно са за реализация, имаме ги, нуждаем се от хората, които да станат за тях, да да ги реализират стъпка по стъпка. Възможностите са много. Имахме идея и тя да е пълно реализваме, например, за ромите, за тяхното отключване, за, за това, че да бъдат оземлени, например, което е пълно възможно. По принцип, това е идея да е. за, за цялото общество, да, да. всеки град, има такива квартали. Да. Нещата идват по там, че примерно в Стара Жагора, мето е създал парк, който е национален паметник. Влизо да. е ромският квартал, който там се че, да се грее, да се топли. А, това не може да се получи с, а, така, с насилие м -м. срещу тях, с, а, и с други неща, които се опитват да правят местните да власти, като поставят там зелени патури, други неща. Очевидна е тяхната нужда, тяхната голяма бедност и това, че те са жертва на една несъстояла се социална политика, която не е толкова трудно да се приложи спрямо тях, защото най-богатото в България това е земята и. Има невероятно много изоставени земи, има възможности за тях да, сами да се издържат без социални помощи, работейки. Това, което казват някои, че не желаят, че не могат да бъдат обучени, че са хора невъзможни за приобщаване, това сме сигурни, че не. Благодаря много, че споделихте този казващ тъй като Ива ще ви представи една от инициативите на фабриката, която фабрика за идея, която ние участваме като партньор и е а, три дни, в които цялата страна ще може да се включи в предизвикателства за социални инновации. И точно такива съвсем конкретни кази от различни градове, стара един от градовете, ще се предлагат и екипи, които са се регистрирали, ще трябва да ги решат за три дни. Ще трябва да измислят някакво решение за трите дни, което след това, примерно да изпълнят за още две години, но три дни консистентно да разсъждават, да интервюират и да създават стратегии. Така че, примерно, законодателство, това е просто напълно реализуема, много тъжно реализуема. Въпрос на Абсолютно. желание, на воля и е само хората, които управляват държавата, да стигне до тях. Да, а хората сега на местонима могат да измислят, значит, който да привлекат вниманието на държавата, да предложите конкретни неща. Да, така че, после, всички вие така си мислете, като ви представи по-конкретно. Може да дадете конкретни казуси, които вас ви вълнуват, нали, конкретен проблем, който знаете, съществува и нека това да бъде едно предизвикателство, което млада хора или каквито да са хора, ще се опитат да решат за тези дни. От... кои дати само бях? Какви... А, значи, регистрацията тече в момента до 9 април. Всеки може да се регистрира, трябва да бъде екип. А пък самото предизвикателство ще се случи на 12, 13 и 14 април. И на 15 април ще бъдат представени а... Всички екипи и техните решения и ще бъдат избрани няколко от тях. Ще И тя ще ви, ви покажа сайта, на който сега. се регистрирате, така че само приключваме тук със същото два участвани, Ами, аз съм снежана. Темата ми е много интересна, защото а, не, в известно време, мисля, че има нужда от някакви достига в по-социални инструменти, в и и от това ми е точно интересно. А иначе, аз работя, но съм член на една неправителствена организация, студентска. И тя нали, по-скоро се занимава с културни неща, но ми, ми е било интересно нали, да, да се срещам с различни хора и да търся някакъв начин това да стане част от нали, някаква работа, моя работа в бъдеще. Това ми е точка. ми е интересно. Благодаря ви. съм Бояна Борба. като част от лицето Препоръчаха ми и да дойдат тук. участници, които от вашата среща на годска е са представили в хилдру понеделни, няма да се занимавам, защото извън стандартната работа, която имам, с гледа на стени и с гледена стените. Супер, това си може да се приказва социалните приятели, да зависи какви хора и как ги обърнете. Така че всяко едно хоби може да ви стане социално предприятие, тъй като поне според мен основният ключ за социалното предприятие е въвта. В Моя и въобще нашия казус на хлебните къщи, точно това беше ключа. <laughs> Нищо повече. Не големи бизнес стратегии или е любовта. Сега ще ви споделят и други членове на екипа. А, така че вече мисля, си, че можем да почнем с презентациите, те няма да са дълги. Да, да, разбира да, се. Да Абсолютно, само преди да знам, добре, готови да. са. Първо, нека се представим тогава във включване, една по аз А мисли. също Ян Михайло, също социолог и изследовател, веще. Съседовате. Направих много изследване съвсем с хоро, за социалните предприятия в България. Ако някто се интересува, аз знам всичко опоръчва. Аз, аз съм Ива и представям фабрика за идеи, което е едно място много креативно, много цветно и ориентирано към това да се създават нови идеи и тези нови идеи да са интересни и забавни и да възличат всякакви хора в тях, за да може да се промени средата, в която живеем, ние самите и обществото ни. Здравейте! Аз съм Иф от Мали, живея тук една година, играя футбол отбора тук в София, работя тук в Дие и съм участвал в фирмата Хлапкаши. Не фирма. Не фирма. Нищо, защо не гледам? Специално. Не, не, не, не, не, не. Защото аз поръпка, че не гледам много. футбол, му просто пише, не описва, кой е. Играе в отзавъд Тангра. Моя? Тангра. Той къде е той? София? А, Мачалски куп. Не, няма да. Към кой? Към кой? Към е Към кой? Към кой? Европа е тук в този град. Да. Не, не, не, причестно съм по футбол. Тук е случайно беда. Футбол беда съм. Много, много се ги, но се занимавам и не съм бил по футбол. Може да станете фен на кангър. От той значи на студентски там студенти сте сигурно, не? Забовяне утре, ние граме утре с СССК. Защото малко билетите, защото няма малко билетите са Значи, ако в СССК, в на Не, ние за в в град. О, има... А от тук има така. Не опускал. По Да, да, да. В общем, всички си машина. <сълнен> да, може да се ви провини наличета. Годаше някой за бит. Не знам дали знаете как футбола успя да объедини Южна Африка след апартаина Мандела, го използва по един много мъдър и креативен начин. А, той наистина събрал смесени отбори. А, така че, ако искате, гледайте филма Мандела и ще се вдъхновите за футбола. Ще го заобичате още повече. <плес> <плес> това си е определено социална иновация, това, което той е направил. Благодарим на их. Той е определено от най-далеч от всички нас. А, е минал през тъхвилини трудности, така че хищна му е било лесно, но... Е голям борец, така че ви благодарим колко бързо научил български. Така че трябва да го. Абсолютно. Важното е да живеем с любовта, когато има любовта между хора. Прави да има по контекстура хора всеки ден. и Така от. малко по малко но стане с време. Само така всички заедно. По-лесно. Благодарим ви. Аз се казвам Евгений Митът в мрежа Хлебни къщи. Помагам заедно с Надежда Салов и с целия екип. Координатор съм на проектите на Хлебния къщи в България. И се радвам днеска да сме заедно. Социалното предприемачество също ме интересува и не само като комбинация от думи. Понеже има... <laughs> понеже има някаква мода като чели в названията на нещата, следа от много години как Добре познати истини, им се слагат нови етикети. Моите родители, поне баща ми, работеше в социалистическо предприятие, само социално предприятие. Почти интересу... едно и също. Интересуваме, интересуваме тази разлика. Е, да, всъщност, нашите родители, пък и дядовци и бабите, не са чували за социално предприемачество. Интересно е, наистина, какво е новото, ако го има и кое е старото. Е, старото, което по някакъв начин... Това ще стара да. песен на много гласни <си> му <си> Така че да, затова сме се събрали и вярвам, че няма да си губиме времето в момента и ви благодаря, че се представихте. След като минат презентациите, ще се радвам да диалогично да продължиме и да, да обсъдим всички важни въпроси. Благодаря. Добър вечер и от мене. Казвам се и не ще ли ли на най-очари да чуя добре. Значи, казвам, са на железа или просто Еди, И по-рано споменаха Георги Камов, който си закупи гласа и той днес сутринта ми се обади. и казвам, и аз няма да мога вече да говоря. Ти си човек, който винаги имаш мнение по най различни въпроси, можеш ли да отидеш и да, всъщност да кажеш, какво мислиш за социалните инновации от твоята гледна точка. А, или по-скоро за социалното предприемачество. Това се занимавам с нещо, което поне като термин звучи доста така странно, дизайн мислене се нарича. Това всъщност е една бизнес методология за разработване на инотипни и креативни решения, които доставят удоволствие на хората. Това е най-краткото обяснение и днес се надявам да ви разкажа малко повече за това и как може да се използва на социално предприемачество или за социален бизнес. За една инициатива, която с въпросния е Георги Камф без глас сме решили да стартираме, тя започва и ще не за нея да ви поканим. Аз съм Йордан от Фундация Помощ за благополезността в България. Ние изпълняваме един проект, който се казва Партнерството за социално предприятие в България. А, Конференцията, за която стана дума преди малко по понеделник, беше всъщност организирана от нас. Целта на проекта е да променим и да развием модела на социално включване, както вече споменахте, да изградим капацитет в организации, които имат интерес в областта на социалните предприятия да сподели, да се запознае да си с чумни практики добри и лоши. Както да създаде а, форум, така решихме да го наречем за социални предприятия в България, в който да вземем участие всички, които имат интерес в тази област, И по много по-късно ще ви кажа повече. За това е. Добре, благодарение, но... Ами си издавам примерите, извинявайте, Надежда Салова да се казвам, от теб ни И сега всъщност с ние, като, как да се кажа, домакинем това събитие, а, след първата презентация, нали така? Да. А, тя ще бъде много кратка, тъй като, може ли, повечето от да вас познават нас, по-малко другите организации. Това съвсем кратко ще ви представя. Най-вече нашето първо работещо социално предприятие е Тъй като има доста други неща. Включвам вече компютъра, понеже тази празна маса, сигурно за чудите дите но няма още да ви казваме. Ще има доста декции по нея. Съпределната са презентацията. А, не съвсем. <laughs> да, иначе по принцип, защо ми във брашно и маса е но нормално да бъде месене, но ам, малко по-различно е. А, да, ако искаш леко няма една... добре ли виждат? Да, съзнаваме. Да. да. Попри ци презентацията ще се кратки, за да може да използваме максимално време за въпроси, но просто ще насочим вниманието ви към някакви неща, които на нас ни направили впечатление в сферата на социалното предприемачество. Ние като организация стартирахме 2009 година с тази малка кръгла маса, Старата къща на моята права баба от го без никакви идеи за социално предприемачество, чисто и просто надежда хората да се събират заедно и да творят. Като изпробвахме хляба, защото се оказа така, помисли си, че просто може би е нещо много простичко, което няма да плаши хората. Преди това се да правим курсове по рисуване, театър и така нататък, но въобщето не идваха много хора и казах явно нещо по-просто трябва да е. Почнахме с хляб, чисто и просто доброволци, хора, които се събираха откъде и не от останалата. След това вече почнахме проактивно да ходим а, така, по различни институции и да ги каним. Това са сираците от Габрово. А, имаме доста голям дом, които почнаха да идват всяка седмица. Един майстор доброволно направи къща. А, измазахме къщата. Просто доброволчество. От всякъде, никакви проекти, никакво външно финансиране. Слава Богу, имахме една стара къща. Така че, ако вие имате някаква стара къща, мислете какво може да направите с нея и да изпробвате. Ам, така изглежда в момента. Много е шарена, пълна с хора, с живот. Ам, но много хора ни питаха, добре, защо не правите хляб. Нали? Искаме да си купуваме хубав хляб. Усещам, че винаги, когато събираме, смесваме, печем и ядем заедно, това са 2-3-4 часа събития. Нали? Тези въпроси ни кар... накараха сами да си зададем въпросите. Може би това наистина ще е път към устойчивост. Така по-що да не си мислим. Между време в древните къщи се развиха и други градове. А, в, в момента има пет физически древни къщи в България. Освен да, го има Търново. Миналата седмица се откри в Търново. Золтарица, пак го Търново. А, Пловдив, която в момента се ремонтира. И едно село от Педни, Клобуш. Така че може да посетите която и е от тези древни къщи. Но има една от тях, която функционира като завършено социално предприятие. Сега ще ви покажем. Само просто имаме тук един слайд с другите брате по света. Хлебните къщи имат такива, не точно къщи, в специално построени къщи, спешни, но програми, хора, които аз съм обучавала, като съм живеела в различни страни. В момента 15 страни Таджикистан в момента се строи физическа хлебна къща, така че това ще бъде първата специално построена хлебна къща извън България. Благодарение на е една много интересна история, Таджикистан реши да си прави гледна къща, точно на границата с Афганистан. А, така че, когато тя стане готова да за няколко месеца, в момента слагат прозорците, ще ви обявим и който иска, може да стигне до там. А, и сега няма да ви обясняваме на дълго и широко, защо вляп. Мисля, че този слайд го казва добре. Пирамидата на Масло е доста известна. Затова малко се шегуваме, нали, да че в общо взето да имаш нужда от да храпи масалце, а не толкова от пирамиди на масло, известно на нали мислители. А, просто, го е казал по-добре, всичко от което имаш нужда е любов. Один или зло, не е да имаш задължително а, много добре платена професия, голям джип, а, iPhone и така нататък. А, self actualization това е най-последното ниво, всъщност е това, което може да. Замести всички останали. Това че ти изпитваш любовта от нещото, което правиш. И всъщност това, заведе всички нас към работата с хляба, Развиси и като много добър вид терапия, използваме го с хора с най-различни физически и умствени обреждания, деца са аутизъм, за Тоест не само хора с обреждания, но и хора, които са имали някаква социална травма или са от уязвима група, са жени жертви на домашно насилие, а, с тях действа всъщност. Много добре, неочаквано добре, защото създава много усещане за дом и желание за нов дом, сила за нов дом, а, за ново бъдеще. Още трябва действа много психологически дълбоко, защото има много архетипи в него, свързани с детството, спомени, детството, мисъл за дома, майката, твоята нужда за любов и така нататък. Сега тук говорим за дизайн тинкинг и. А, няма да говоря много за този слайд, тъй като а, ще чуете много повече за мисленето чрез дизайн или как, как да нарече а, на български дизайн мислене. Дизайн, да? дизайн мислене. А, но просто аз го сложих тук, защото не ми харесва, че и пак има думата любов най-одолно. В крайна сметка там, където когато създаваш някаква програма, някакъв продукт, някаква услуга, каквото и да е, първо започваш с емпатията. Това ти да се поставиш в позицията на човека, с който ще работиш или за който ще работиш. Надявам, да послъши, идете винаги да се изсъсна, не е зна някой. А, емпатията е точно това, да се почувстваш на мястото на другия. И емпатията е също с любов. И тък, след като винаги трябва да кажеш, през един цикъл на емпатия, след която анализираш проблема, дефинираш го, почваш да създаваш идеи, най-различни идеи, пробваш ги, стават, не стават, стават, не стават. След като стигаш до някакъв прототип, дали на продукт, дали на услуга, а, дали на някаква странна къща, дали, дали <същи> на някаква градинка, вие си решавате. И оттам нататък тестваш. и много пъти имаш провали а, и в крайна сметка обаче провалата учи дори понякога много повече. наче Всички бизнесмени го казват и завърнаш на кръга през лъбовта и така. Да. Не се отказваш и не се отчаиваш. В България обикновено се отчаиваме бързо или поне обичаме да пътикуваме, Хората, поне на Запад си казали, колкото пъти падаш, винаги е шанс да станеш наново. Така че трябва да се да го И сега просто бързичко стигам към нашото социално предприятие в Габа му. Искам само да ви го покажа. Може би, все пак ще мина през този слайд, защото важен е. Мисля, че другите дискусиите ще имат какво да кажат по тази тема. А... Загада, когато бяхме на конференцията в Хилтън, мисля си, че тя беше точно тема да социално предприемачество, ще ви разкаже много повече от фундацията. Но с две думи, може би тези три пункта са някакво, някакъв ориентир, как да мислим за едно социално предприятие. Може би има три основни начина, по които едно, един бизнес, едно предприятие е социален. Първо може да е процесът, направене на продукта или на услугата. Тоест включваш хора от някаква уязвима група да произвеждат нещо. А, това е по от социалистическите предприятия, тих труд а, и така нататък. Глухи хора, които правят нещо, слепи хора, които. Но ну, нали, това е един обикновен продукт, който се продава на пазара. Тоест, трябва да те извършат една обикновена работа. Нямаш нещо чак толкова инновативно, може Втори вариант е, когато имаш самия продукт или самата услуга има социален ефект. А, може да някаква друг, така другата стандартна група от хора да произвежда някакъв продукт, но с парите от неговите продажи да се финансира социална програма. Това го правят в, в Стара Загора, Самариани. Някой може да чувал за тях. Те да продават мед и сме да финансират своята програма за жени, жертви на домашно насилие и трафик. Но медът се произвежда от обикновени седени в региона. По самия продукт все пак има социален ефект. Може би това е бит социално предприятие. Не всички го приемат като такова, като дефиниция. И третия вариант е самия продукт или самата услуга да бъде социален, т.е. да бъде иновативен. Не е значено, да е иновативен, но той самия да решава социален проблем. Аз винаги си давам един много добив пример, защото много ме впечатли. Ако някога бе слушам някъде да говоря, няма значение, хубаво е. Едни, едни пластмасови бидони, а, които из изобретиха, а, специално за Африка, да бъдат с дубка по средата. Така че да може, когато да прекариш през него въже да го а, дърпаш по земята. Защото жените в Африка нямат много от в Африка. Дори в Градове няма питейна вода или няма течаща вода в дома. Трябва да ходиш по някакъв километри. Аз съм сигурна, че ти в Мали си го виждал. А, и носят тези тежки литри на главата си, имат какви ли не проблеми, конякога не могат да ги носят. Нещо толкова просто, което струва стотинки, един а, пластмасов бидон, в който да може да се дърпа, а не да се носи. Вижте колко е просто, но е велико изобретение. От него, разбира се, са направени милиони пари от създателите му, защото всеки един от тези милиони бедни хора, като си го купи, създава голям капитал и нататък. И това е, просто ви ги давам тези трите основни пункта, показвам ви снимки от Габро, за да разберете, че ние по някакъв начин смесваме и трите, или поне се надяваме да смесваме и трите неща. Сега ще покажа само снимките от Габро и да, думата на другите. Ето това е нашата първа хлебна къща фурна. Така излезеше е в началото, изцяло с само един хлебар. празна, с дарени мебели, дарени нощви, стари пътиви, всичкото е дарено. Никакъв начален капитал. Слава Богу, в Габрово наймите са 100 лева за едно такова хубаво помещение. София никъде не може да намериш. <същ> може би някой гараж в Люлин. Така че, пак пример за нещо, стартирало с много малко пари. Даваме ви много лесни примери, защото тук не да става въпрос за някакви огромни европейски проекти. Ам, майстора постепенно. Правише малко хлябове на ден, продаваха се бавно постепенно, все повече интерес, все повече интерес за 2 лева на хляб, защото се прави много бавно, с квас, 8 часа се надига. Но хората разпознаха, че има добавена социална стойност, защото вечерите правим общностни събирания, които са безплатни, за които всички месец заедно хляб, идват сираците, идват хората с обеждания. Хората припознаха добавената му стоеност и бяха склонни да дадат 2 лева, не е легче, дори пенсионери си купуват от нас хляб, което наистина ни впечатлява. И казват, че се склонни да дадат по-малко количество, по но да се купуват нашия хляб, да не говорим, че е по-вкусен. И какво обаче стана? Успяхме по една програма на Министерството, слава Богу, има хубави програми на Министерството поняка път, да наймем трима сираци, които да ни бъдат чираци. Трето помичен не го виждате тук на снимката, но са трима. Екимата са от ромски происход, големи са дори и сега напускат дома. 18 годишни с тази година вече няма да имат дом, няма да имат издръжка от никого. Ако тези деца не бяха в хребните къща, ще бяха да бъдат на улицата. Бездомни и без пари. Обикновено момичета влизат в проституция, момчетата влизат в някакъв бизнес. Това е общо взето бъдещето на един сирак, когато излизат от институции. Това е стандартна практика. А, слава Богу, в нашия случай трима няма да са на улицата и няма да са в проституцията. А, вече работят доста добре, правят 50-60 хляба на ден. Това момченце там с уврежданията. С... Не, не му личи, че има увреждане, но има доста сериозно увреждане. Той е дом там, помага им, дори си намери да играе един баскетболен отбор, благодарение това, че срещна една треньорка по баскетбол случайно в крепната къща и го приеха най-накрая. И така, всяка вече има някаква интересна история на някого и срещна приятел в крепната къща. И с това нашето споделяне, надявам се, а, че поне малко ви дадохме. Вкус? Да тази, че, вкус за това, което ние се опитваме да правим, освен че имаме много други социални програми, в училища, терапия, тимбилдинги, които всъщност са ние една от източниците на средства също. Това е също част от социалните предприятия, че правим правим тимбилдинги за компании с месене на хиляди метафори. И така, надявам се, че като чуете и другите презентации, още повече идеи ще ви се родят за. Кое е социалното предприемачество? Или поне някакви идеи за него? Да. Благодаря Ви! Сега вече давам думата на... Имате ли да. ами, си? Да. Какви сме задовядили? Нека ще имам презентации. Да, защото да, аз исках всъщност да Ви покажа отлик, че това за Вас социалното предприемачество. А, за социалното предприемачество. Да, Обаче Май... имаме много проблем с интернетът. С шифровно. А ти, ако искаш, да може да, да почнеш да говориш? Да, без да, Мога да почна да говоря. Ще ами... покривши да да, да говоря. А, значи, фабрика за идеи се занимава с а, а, социални инновации, което е малко по-широко понятие на социалното предприемачество. А, като идеята на социалните инновации е, че трябва да се случи нещо ново. Трябва да се ново. Но това много не значи, не, не е необходимо да бъде само продукт, то може да бъде и процеса, по който, а, по който се случва и трябва да решава някаква конкретна социална нужда. Или проблем, или предизвикателство, или нещо, което е свързано с, с социални проблеми. Това, това което ние като фабрика за идеи, това е голяма част от манифеста, който видяхте тук. Е, че всъщност а, за нас е много важно, освен към иновативността на решението, да се прибавят още два фактора. Единият е, че всичко се случва на място и се случва с хората, които участват. Тоест ние не судим някъде в една много хубава фабрика за идеи и се измисляме някакви иновации, а ние отиваме там, където е проблема, говорим с хората, заедно с тях формулираме и проблеми и търсим решения и след това, в идеалния случай, намираме решение. А, това е много важно за нас, защото а, по този начин решенията на тези проблеми са много по-устойчиви и са много по-смислени. Много по Затова създавахме сега, за първи път се постъпва социално предизвикателство, а, предизвикателство за социална промяна. Което е много хубаво нещо. Не знам дали. Някой е. няма. Ами, мога да. Не знам дали ще видите, защото е много хубаво клипче, което за две думи, с три минути, <ръква> ще ви покаже за какво става въпрос. <ръква> Виждате <Виде>, ли? <ръква> на нашата за социална промяна или Social Invasion Challenge. 19 април ще те чакаме във всеки от пете града София, Варна. Така добре, скъпи. Започвате в 5 града в София, Варна, Богас, Дарзагоре и Клохи. В 12 часа през нощта на 12 април ще бъде дадено а, предизвикателството, което екипите трябва да решат в 3 дни и на края на третия ден трябва да решат конкретни решения. И, както казах преди малко, тези решения ще бъдат представени на 15 април във всеки един от тези 5 града на събития, които ще включват местните власти, общини, местни бизнесмени, други организации, за да могат да се създадат колаборативни връзки и а, да бъдат избрани печеливши участники. Тези, кои, това, което ще спечелят участниците, това ще комахна вече, а, ще бъде а, възможност да продължат обучението си в а, едно Друго, една друга инициатива на фабриката, която е Академия за социална помяна, където ние взимаме групи от хора или неформални лидери, или просто хора, които имат интерес да се развиват в тази област и се развиват техните конкретни умения да работят с общности, да фасилитират процеси, които да бъдат включващи и да доводят до устойчиви социални решения. И а, в момента, и това е с за всички вас, ако искате да го поемете, ние набираме идеи за предизвикателства. Какви, какви проблеми има, които за три дни могат от една група от между 2 и 15 човека, които работят всеки, това е много важно, и които да могат да намерят някакво предложение за решение на, а, на този проблем на този проблем или това предизвикателство, могат да не могат да замерят конкретни решения, могат да направят стратегия за това как да бъде решен проблема. И могат, можете вие всеки един от вас да се помисли за нещо, примерно във вашия квартал, какъв, какво има. Може би има градинка, която а, е изцапана, в смисъл мръсна, там децата не могат да си играят, може би, има, а, може би има група от и маргинализирани хора, с които никой не общува и никой не знае защо са там и какво им се случва. Може би би било интересно да а, се говори с тях. А, имаме много хубави идеи за а, организиране на такъв фестивал на уличната храна със всички култури, които са в България представени, да, имат, а, да бъдат представени там. И имам една много друга, друга хубава идея е тайна, не мога да ви издам. Примерно в Пловдив, скаутите имат дадена сграда, която биха могли да ползват, но те трябва да я е реновират. Сградата е огромна и реновацията ще струва доста, доста сериозна пари. Така че една от, едно от предизвикателствата е как, как по какъв начин тези пари могат да бъдат а, събрани какви различни модели за финансиране има и как това може да се превърне от нас в една корада, където скаути и други организации я позвах, за да се събират и да се говори. А, и да, това е. Искам да кажа, че социалните инновации за нас не са решение на всички проблеми. По никакъв начин. Но социалните инновации и мисленето за социални инновации ни позволява да излезем от рутината, с която сме свикнали и да помислим за проблемите по един по-различен начин. И тогава много често се появяват решения, които и не биха не се появили. Така че за нас това е един нов начин на мислене, много по-креативен, много по-свързан с средата, в която живеем и с много по-голям потенциал да променя нас и всички около нас. Така че добре дошли да в пътешествието към социалната промяна. Ако искаш това сайта, може да кажеш. Yeah. Ами сайта Change. е Change.bg, като нали, това е промяната в България. И на този сайт а, може да се регистрира, а, могат да се регистрират екипи за участие в предизвикателството, можете чрез него да се свържете с нас. Аз ще оставя координати след това, някой може да се свършат с. А uh, мен, ако има идеи, ако искате да си говорим по каквито и да би било интересни въпроси. И uh, да, този сайт е нашата платформа. Това предизвикателство uh, не е самостоятелен евент. То има продължение. Продължението е, както казах, тази Академия за социална промяна и един форум в uh, ноември месец. Както каза Надя, емпатията е нещо много важно. Затова ние нарекохме нашия форум Емпатист, Емпата на изтока. И целта е да се, създа, да се привлекат лектори от цял свят, които да говорят за социална промяна, предприемачество, нови идеи, нови начини на свързване на мрежи. И да се, да се така, България и Източна Европа да и се даде един пуш, както се казва, един малко. И това за да, Защото всички знаем, че трябва да се създаде някаква критична маса от събития и хора, за да се предизвикат някакви процеси. И този форум следете за него. Ще има много информация и ще бъде много интересен за всички. А, между другото, нашия сайт, който не ви казва, тук е брендпеге, хляб.пеге. На него също ще видите повече информация за различните градове, различните дейности. Също в Повик, както са на и устнамена с Калската къща, така и едно от нашите предизвикателства е хлебната къща в плодип, която ни е отстъпена от общината. А, тя е старата кура на Стария град, 100-годишна, 200- или не знам колко годишна сграда която е паметник на културата и която трябва много внимателно да бъде почистена и въведена в ред. Така че и, и нашата хлебната къщичка в ПОВЕ ще бъде много предизвикателствата а, и заражащата си идея за хлебната къща в ПОВЕГАС, там в един крайен квартал. Така че и, и, и усещане с пределски организации имаме и ние предизвикателства за решаване, а, всички ние може да дават избирателни идеи, освен участите, частите, може да дават и конкретни Визниката са, така да Може да се Няма да си го да. се? Да? Да? Може и А, да, разбира се. Може време въпроси. Евгений, ще правиш сега си. Аз не виждам. Аз не знам, имате ли някаква система да набирате доброволци за вашите системи? Дали в къщи за строежи, работи ли адвертайзинг за доброволци? Много хора, които са готови да работят, но не знаят. Да, ами. Благодаря много за коментарът. Някак си очакваме, че ще... <съкък> от останалата хората ще се появят, но по принцип би трябвало да имаме по-голяма стратегия за това да се чува. Ам... Иначе си имаме система, с която да координираме доброволците в момента, в който изява желанието да бъдат доброволци, но към този момент някакси все пак медиите, поне в нашия случай, нещо се харесаха гледните къщи и без въобще да са медитанни, доста от събитията, които прави различните. Хлебни къщи в България, но така и иначе ам, казваме на всички вас, определено, че имаме нужда от доброволци, които и много правилно натарявам, правилно каза са хлебоволци. Ние така ги наричаме, защото наистина хляба и доброто могат да се сменат като думи. И освен това имаме нужда по градове. Ние работим, както ви казах, в 20 града. 5 са ни най-стабилните, така да се каже. Треба има и физически къщи, но има и други, 20, други 15. Може на нашия сайт да ги видите изписани. И ако просто ви идеи. София, за съжаление, няма физическа гледна къща, но, но може да имаме скоро, благодарение на някакви добри идеи. Ако ви дойде идея за място. Също е голяма. Е, е, абсурд... Ами, но, ами няма найем за 100 лева в София. А общината София не ни дари къща, както иска да ни дари, Търнъска да ни дари къща. На... Така, че към момента нямаме така но Благодаря за коментаря. Важно е да и така разпространявамите един максимално, че ние имаме възможно да работя, значи, че фабриката има. Да, ние имаме е бъл, точно. винаги имаме. Ние също работим с една много интересна асоциация за строителство с естественни материали. И всъщност, нашата фабрика е направена от тях. Нашата изграда е възможностолирана. И те правят много интересни проекти с... Ам... С глина, с пясък, с слама, с, с естествени материали. Така че, да, до сега, особено при всички събития, които имаме, винаги имаме за будни хора, които имат желание да, да дадат и времето си, и уменията си, и те да научат нещо. Така че, да. Супер, да. А иначе намерете ни в Facebook, кледния къщи България, вие как сте във Фейсбук? Ние сме Ideas Factory Association. А, не искам да става въпрос на български, си го вие ми в България. Но счастливо, без обявяване, особено за доброволческите компании. В хагидимите, в хагидимите, които са такива помощни ще трябва да се излезеш знам, така съм учил да в в но така като че има просто види че часото че ми има общежития там има специално общежитие за ну супер сето нали така Да има психически център в сортиза за психически живи там до пежи то като плащиона ходиха днука, но бяхте и както по сега, са никой така, вече са. И тоги яш само гостите Но благодаря за економацията никой не е не, не, никой е. А наистина ценна за всички вас, които не знаят СОВЪ означава... Ох, е, тържи с Социално, учебно, помощно... Център. Компания. Център, Компания. <съща> това е се на професии, много често това са сираци или социално слабица, деца с обреждания. И случат на различни, така доста базисни професии. Ребасто все още няма да има и работим работи, работи, работи, работи, с тях и имаме курсове. Не, не е точно курсове за ребарства, но поне театър на трохи нашата методика за а, мотивиране на това да измислиш нов път за твоя живот, Бе, просто стимулираме хората да, да мислят и да си споделят идеи по времето на месения метал. Така че добре, сега даваме вече думата на Ти? Да. Благодаря, аз съм Ели. И изключително ми е драго първо за Буканата, второ, че попадам на такова място, защото аз само при две седмици се преврагам в България след 7, годишен, да, а, така, 7 годишно пътешествие в Европа основно учих, работих и така. Тоест, изключително ми е радостно да видя какви неща се случват в България като кледните къщи, като а, фабрика за идеи и, и просто ми е пълна душата, само от да, контакта с тези хора. А, така, малко за себе си ще кажа съвсем кратко. Аз имам изключително бизнес профил, учила съм бизнес администрация в Париж, специализирала съм дизайн мислене в както аз го наричам университета майка на дизайн-мисленето, Stanford. А, така че, а, за дизайн-мисленето вече казах, това е една бизнес-методология, макар че звучи странно и звучи като че ли е дизайнерска специалност. Тя си е бизнес-методология за разработване на иновативни, креативни решения. Като това могат да бъдат различни продукти, услуги, цели бизнес-модели, процеси и така нататък, които доставят удоволствие на хората. Тоест, които хората наистина имат нужда и, и, и ги радват. И всъщност, аз за това, което искам днес да ви разкажа, е моето отношение по въпроса с социал... социалното предприемачество. Аз мисля, че социалното предприемачество като модел на бизнес трябва да бъде мейнстрим, т.е. това трябва да бъде начина по който се прави стандартно всеки бизнес. И ще ви обясня откъде идвам и защо това го мисля. Uh, искам да започна с, една, с един цитат всъщност на Дък Ричард. Не знам дали ви е познато като име. Дък Ричард е доста известен сериен предприемач, той е инвеститор uh, в Англия. През 2008 година той създава училището за стартапи, School for Startups. В uh, 2010 година прави модификация на това училище и създава училище за креативни стартапи, School for Creative Startups. Което се фокусира върху хората от по-творческия по сектор. А той изключително много вярва, че предприемачеството ще спаси икономиката на Великобритания. И всъщност една негова златна фраза на английски звучи последния начин: A Business has to do, well, to do good. На български бизнесът трябва да е първо успешен да прави, се казва, да има приходи след което той може да си позволи да прави нещо добро. Аз как грубо го преведох на български, за да правиш добро, трябва да имаш добър бизнес. Не е точен превод, обаче изразява това, което поне аз виждам в тая фраза. И на мен лично не е любима, определила е по много начини как аз мисля и как съм действала в живота. Обаче тая фраза не се харесва нито на бизнес-хората, чисто хората с бизнес-профил, нито на социалните предприемачи. Сега <същи> ще ви кажа защо. Значи, бизнес-хората, те просто не се асоциират с тая фраза. Звучи малко неестествено, защото години наред, а, дори най-добрите бизнес-училища им казват, че бизнеса трябва да носи приходи. Това е единствената цел на бизнеса. И разбира се, тази теория се подхранва от инвеститорите и от акционерите. И той това го смятат за някаква измишлятина на новото поколение, пример или нещо подобно. Социалните предприемачи от друга страна и не поне тези, които аз съм срещнала, се десасоциират от тази фраза, защото значи, това, което аз наблюдавам е, че те искат да правят добро на всяка една цена. Значи бизнес модела остава на заден план, което според мен нали, не е правилно. Това и не а... То е възможно да известността. Не. Да. Добре, сега ще кажа какво мисля, после ще може да си дискутираме. А, за мен, е, нали, това, което е важно в един бизнес, той да не е реакция на нещо друго. Защото им чувството, че социалното предприемачество се превръща в Антиреакция на класическия модел на правене на бизнес. А аз мисля, че един бизнес, за да е успешен, било той социален или нормален бизнес, той трябва и да е добър, т.е. успешен, а, как се казва на български, да носи приходи и да прави добро. Тоест, .е. въпросът не е в или, а въпросът е и двете неща да правиш. И а, аз вярвам в това, защото мисля, че един бизнес. Е успешен и ще бъде още по-успешен, когато той инвестира в средата в която се развива. Когато той прави по-добра, по-силна, инвестира в хората в екосистемата и само единствено по този начин те ще инвестират обратно в него, време и пари. И .е. той става по-приходоносен. По и всъщност, аз какво правя, аз обръщам фразата на Дъкричат и казвам: Business has to do good to do well. Трябва да прави добро, за да е носи приходи. И аз тук не искам да кажа, че Дегричев да мисли в грешната посока и да го перафразирам. Аз искам да го допълня, т.е. да кажа, че и двете неща са важни. И да правиш добро, и да имаш добър, успешен бизнес. И всъщност изречението, което, а, как да кажа, синтезира моето лично мнение, е, че има и трябва да има един модел на бизнес, който включва и социалното, и предприемачеството. Те трябва да вървят ръка за ръка. Това е моето лично мнение. Пак казвам, аз не мисля, че социалното предприемачество трябва да е альтернатива на бизнеса, не трябва да е реакция срещу нормалния начин на бизнеса, просто трябва да има един модел. There is one way business. Как? Сега обаче на нали един стои как да изградим бизнес, който хем е успешен, т.е. от бизнес логика има смисъл, хем в същото време задоволява някаква човешка нужда и дори доставя удоволствие на хората, които са въвлечени, било то служители, било а, крайния потребител, хем пък от трета страна е а, технологически адекватен, т.е. се развива технологично и дори и създава иновации. Тоест, въпросът за мен е как да създаваме успешен бизнес, който в същото време оставя положителен отпечатък върху системата, в която той се развива. И за мен лично отговорен на този въпрос е дизайн мисленето. За мен това е методологията, която води до най-добри резултати и оставя наистина положителен отпечатък върху обществото, върху екосистемата. Защо? Защото дизайн-мисленето като методология търси винаги пресечната да точка на тези три неща. На това да задоволи нуждите на хората, на това да задоволи нуждите на бизнеса, финансовите нужди и всъщност и третия елемент е да се следи какво технологически се случва и е възможно. И знам, че това звучи малко абстрактно за хората, които не са се занимавали с дизайн-мислене, и много се радвам, че Надежда включи по-рано също тази графика, защото това е всъщност процеса на дизайн мислене. Т.е. това е стъпките, през които се разработва едно решение, като се започва, както и Надежда каза, с емпатия, като това в бизнес средите малко ги стряска като темен. Обаче всъщност не е в никакъв случай стресиращо, защото емпатията като фаза е едно съвсем нормално получване на екосистемата, в която бизнеса се настърняват. Тоест правят се интервюта с хората, наблюдение и се търсят всъщност реалните нужди и проблеми на екосистемата и на хората, които са в нея. След което се дефинира посоката, разработват се идеи, те се тестват и се стига до крайното решение. И аз исках днес да ви дам няколко примера за неща, в които са разработени с помощта на дизайн мислене Проблема е следния. дизайн мисленето макар че в България мисля, че няма голямо приложение към момента, аз поне знам за съвсем малко наброй компании, които го прилагат, но извън България има ужасно голямо приложение в най-различни индустрии. Мога да ви дам примери от автомобилостроение, разработване на софтуер, образование. Неправителствени организации, публичния сектор, журналистика. Просто са безкрайно много. И има големи корпорации, които го прилагат. Има много малки стартапи, които го прилагат. Така че е трудно да се избере кой е най-добрия пример. Така че аз тук избрах няколко, които мисля, че са релевантни към публика, която се интересува от социални инновации, от социално предприемачество. И съм избрала три, обаче не че няма време. Ще кажа само за двата. Фолдскоп, значи, може да си го проверите вкъщи, запомнете името. Това е един изключително интересен продукт, който съвсем скоро беше... Така, публичното му представяне беше съвсем наскоро. Това е един микроскоп, който всъщност всеки сам може да си направи. Сгъва се от хартия, формат А4, малко като оригами. Въпреки, че е направен от хартия, е водоустойчив, удароустойчив е. Струва 50 цента и увеличава до 2000 пъти. Това нещо е разработено в Станфорд, използвайки методологията дизайн-мислене от един професор и няколко студент. Няма да разказвам повече, мисля, че е достатъчно, как да кажа, мотивиращо само по себе си, защото може да даде възможност на толкова много хора да правят изследвания в среда, където до сега не е възможно, защото един микроскоп струва ужасно. много. в България сетонар? Ами, <свят> мисля, че в момента не се продава. Имат една кампания, която се казва да, 10 000 фолт скопа в тестове продукта. Значи, може да участвате, ако, например, сте, да занимавате с, как се казва, research. Аз точно това се занимавам изключителното място. Ами, свършете се с така идеално. Между другото, и ние наскоро си мислим, че много има нужда от микроскоп, защото хората искат да видят това Вътре в а, тестото, защото всъщност, както с киселото мляко, същите процеса и в пасения кляп, същата бактерия, застава български клят и най-пусинта в най света. Защото имаме най-много лакто дацил с България, които си хората искат да го видят. Се чудихме се гения, преди да си вземе микроскоп, кой за води пари, а всъщност може да пише насамперед и да ги помолим за 50 центне да ни изпратят в България. Тя като мисля, че основната идея е било, а, било изследване на вируса на Малария. Но... Мисля, че и хлад... за главното е за... За... За... За... <същит> Домашни медицински изследвания. <същит> е <много проблем. същит> да. А, всъщност, другия пример, за който исках да ви разкажа, също идва от Станфорд. Uh, Не знам дали знаете за Embrace. Някой знае ли, но си гигна реката. Не, окей, добре. Защото е доста стар като продукт, доста известен и uh, мисля, че на много презентации го дават като пример. Значи, Embrace е всъщност какво представлява? Той е много малко спално чувалче което може да предпази бебето, топличко, до няколко часа, става въпрос за бебета, които се раждат недоносени. Продуктът е разработен от група студенти по време на един клас по дизайн мислене в Стенфорд в рамките на няколко седмици. Значи методологията доста бързо дава резултати. Говорим за първия прототип. Те след това а, вече го доразработвали. Първата задача, която тези студенти получават, е всъщност да изработят ефтин вариант на инкубатор. Такъв истински инкубатор, който може би някой от вас е виждал в помещенията. Не знам дали знаете, тези инкубатори струват от порядъка на 10 000 долара и нагоре. И проблема е, че в развиващите се държави или места по света, като Африка, например, като Индия, те не могат да си позволят тези цени, да имат инкубатори в болниците, изключителна рядкост. И какво правят децата от Станфорд? Те отиват, за да изпълнят първата фаза от дизайн-мисленето, която е наблюдение на екосистемата. Тоест те отиват на място да говорят с хората, с болниците, с майките, които, с родилките и така нататък. И установяват, че всъщност по-големия проблем е, че жените раждат в къщи, и те се намират на поне 4 часа път с транспорт до най-близката болница. Тоест, когато детето се роди недоносено, дори болницата да има инкубатор, всъщност, по-често децата загиват по пътя към болницата. И затова пренасочват. Това много често се случва при дизайн-мисленето. Започва се с идея за нещо, а всъщност в процеса се разбира, че нещо друго ще се прави, защото там е необходимостта, там е реалният проблем. И разработват а, това спално чувалче, което всъщност от технологична гледна точка е много интересно, защото вътре се използват едни материали, които се сменят агрегатното състояние, точно е температурата на човешкото тяло и предпазват бебето топло за поне 4 часа, и после могат да се зареждат на много. Тоест, спасяват изключително много човешки животи това нещо на всичкото отгоре струва само около 100 долара, т.е. една, не знам какво се пада, да стопна да, от цената на един истински инкубатор. И те са, могат да се използват няколко пъти. Така че това е една изключителна иновация от технологична гледна точка, от човешка гледна точка и мисля, че като бизнес модел също са успешни, защото съществуват и до ден днешен като неправителствена организация, работят, продават ги тези неща и това е един пример, който мен лично много ме вдъхновява. И последният пример, той е изключително прост. А, да, не е прост, а простича, как да кажа, това е най-хубавата българска дума. Това е една бира, берлинска бира, аз съм учила в Берлин в известно време, казва се квартиер майстер. И... Бира Kids означава бира за квартала. Това е една бира, чието приходи отиват за проекти, свързани с квартала. Например, реновиране на детска площадка или построяване на някакво читалище, училище, работен център или каквото квартала има нужда. Изключително успешна бира, защо? защото хората. Имат нужда не просто да ти те имат нужда да, да направят нещо добро. И тая бира задоволява и двете нощи. А, пак казвам, не е толкова сложно нито от технологична, нито от бизнес гледна точка на изключително успешен модел за втория тип, който ти обясни продукт, който има а, социален ефект. Да, аз не а, а как се парите? За как точно се бият, преди закъртава, знаеш ли какъв е? Честно, казано, процент компанията дарява и така. Мисля, че всички приходи отиват. Така че ако на техния уебсайт, те пише, че non-profit. Не, Като са нон-профит. Да, не за приходи. Всичко, което се изкарва от отбирата, се да инвестира отново. <съква> не казвам, че <съква> това е най-успешния момент, може би. За българския пазар ще работи да нещо по среда, където само част от приходите се инвестират, защото цялото трябва да се признаем, че стандартът е доста по-нисъки. Е трудно да се правят социално предприятие. Така, а, това беше моят последен пример. Това, което исках да ви кажа с Георги Камов. Организираме поредица от събития на тема. Прилагане на Дизайн мисленето в социалните инновации. Първото събитие е утре, може да заповядате в плюс това, от 6 часа. А, или да ни следите във Facebook. Идеята е, значи там да, няма да има лекции от този тип, който сега направихме. В момента започва, всъщност от 1 април започва да тече един онлайн курс точно на тая тема прилагане на дизайн-мисленето в социалните инновации. Курса се организира от IDEO. Организацията, не знам дали сте чували за мен, това е абсолютния, как се казва, еталон за дизайн-мислене. И от Акумин, което е една от най-добрите неправителствени организации в света, която подпомага вдигане на летвата на бедността. Те инвестират само в такива проекти с изключително т.е. двете най-добри институции в моите очи, които се занимават с тези две теми социални инновации и дизайн, наистина, правят абсолютно безплатен онлайн курс, на който всеки от вас може да се запише. Там, всяка седмица, те ви предлагат, как се казва, обучение, видеолекции, допълнителни материали, които да четете и сами трябва да се занимавате. Темите, по които се работи, са глобални. Тоест, идеята на това обучение за 8 седмици. Вие действително да разработите нещо, което обаче, въпреки, че темата е глобална, вие го разработвате локално, т.е. вие си участвате с екип от вашия квартал, от вашия град и така нататък. И нашата идея съжа беше просто да помогнем на всички хора в София, защото ние сме тук, да участват в този курс. И да се срещат всяка седмица с нас, и всъщност ние добавяме съвсем безплатно и доброволно елемента, който липсва на всеки един онлайн курс именно срещите и офлайн менторство. Жора поема частта социални инновации, аз там и не съм много силна. Моята специалност е дизайн и Мисля, че дамата ще бъде много добър екип. Фабрика за идеи ще дойдат специално да ни гостуват, ще разкажат да какво те си направили доста вече повече месеци години, не знам, преди ясната зада. И това е. Това съм аз. Ако искате да напишете за нещо, това е мое имейл и отвиха. Ако искате презентацията да получите, съм ви подготвила накрая препоръчителна литература, книги, и линкове на интересни неща, статии и видео, така, така, така че ме пишете ако искате да получите. Или си ги препишете. Може би, да ви включим, ако на сайта може да ви включим? Да, no, no, но сайта чудесно. може би ако скаш това може да спрямате и са включим. Плюс от детея ни ести може да ви да включи адреса. Марин Дринов. Забравих номера, 30 или 40, някъде... Сега ще проверим. Много би за долборщите. Просто една от всичките на оборщите. Добре, на книжата за книжарите. Книжарите не. Книжарите не. Има и книги. Има и книги, но не я сам. Компенсен е? Има и сладки. Сега ще може да седим. Запрете. Сега Марина Тринот. Сега Марина Тринот. Сега Марина който... Сега Марина Тринот. Да, Ние се курзахме. Трябва да, да Да, да. Аз всички трябва да тръгвате. После може да ни пишете също с конкретни въпроси и идея, ако имате. А, сега имаме презентация. Не презентация, няма опрос, но разкажете ни за достатъка, като прави. Някои е интересни организации са. Да, че по-малко сте чували за Фондация Помощ за благотворителността в България. Организацията работи е годи 18 години, мисля, че вече. В България, като основната иденус е подпомагане на различни благотворителни каузи. Аз съм сравнително скоро, но ам, мога да ви кажа. Конкретно за този проект, той се изпълнява по оперативната програма на развитие на човешките ресурси. продължително 18 месеца, като вече сме на половината в а, Както вече казах, основната дейност, основната цял на проект е да, да дефицира дало за успешно социално предприятие. Темата за социалните предприятия в България е, не е много, в смисъл не е съвсем нова. Поне колкото аз спорим, още от първа 2002 година за първи път се заговорихме с една организация Counterpartners, която имаше проект за социалните предприятия като в този период нещата са по-скоро на някакво теоретично ниво. В смисъл има някакви работещи социални предприятия, но няма държавна политика, няма, няма някакви цененосотина дейност за подпомагане на, на социалните предприятия, за... Информираност за информиране на хора, които желаят да стартират социално предприятие, приемано как става това, откъде могат да намерят финансиране. И в тази връзка всъщност в проекта има три, работни, три експертни групи, които се занимават точно с това, едната е така наречената група за правен анализ, която трябва да... която работи за това да ам, събере информация за законодателството в България и в други държави да и да излезе с предложение за, за някаква дефиниция на първо място, защото оказа се, че ам, няма един дефиниция за социално предприятие. Още заето различните... Хора имат различна представа какво е това социално предприятие. Много често то се бърка с, да кажем, корпоративна социална отговорност или пък а, а, социално включване и специализирано предприятие. Това е, поне е на мен, прави това членче често, особено когато става дума за предприятията на хора с обреждания. Те са в някакъв смисъл случайните възприятели. Това е единственото, което може да ви познавате и ще виждате. Да. Предприятелите, предприятелите са от хората с и кооперации. И това да. да. Но големия въпрос е тяхната интеграция. Няма вече. Да. изолирани. Хочи. Изолирани и капсулирани и дори гледани може с преднебрежения. Но има и... и, всичност, и, и дорожави, това е това практика, да има кооперации, които да. се има социални кооперации в Италия. Особено От другата група, експертна, в проекта се занимава с а... именно с това да да идентифицира работещи социални предприятия в България. В тази връзка беше проведено едно социологическо проучване, за което ще ви кажа стояно. И третата група, която се казва финансиране на социални предприятия, има за цел да намери модели за, за такова финансиране, да, да открие организации финансови или бизнес, които биха имали интерес да подпомага стартирането и дейността на социалните предприятия. Тук искам само да кажа допорът, на хората, които са че и това е едно, една порочна представа за мен, поне, относно финансирането на социалните предприятия. В България те работят е, голяма част от тях от проект до проект т.е. разчитахте цяло на, на външно финансиране, което е проблем, тъй като в даден момент проектът е, свършват, парите свършват и дейността да спира, което не е правилният модел за социално предприятие. Аз от това, което чух до сега, са доста неща, вижданията ни се падат за нас е, и за мен. Това преди всичко, е успешен бизнес. Е, като естествено. Се тръгва от някаква добра идея, иновативна идея, предприемачески подход по отношение на работата, маркетинг. Т.е. механизмите на работа са същите като едно нормално чисто бизнес предприятие, което или трябва да работи добре, да предлага качествена услуга и продукт, или просто. А, бяхме на едно работно посещение в, в, в Великобритания и пак по този проект в този месец миналата година, където срещахме с а, различни... Една, всъщност, по проекта имаме партньорска организация в Великобритания, Social Enterprise UK, която е най-голямата организация подпомагаща социалните предприятия в Великобритания. Вече повече 10 години тя се занимава с това. ние бяхме тяхни гости. И те ни забархава от някаквото социални предприятия, за да видим на практика как, как стават нещата. Всъщност там идеята е точно тази бизнес. Бизнеса е на първо място или може би е наполовина с социалната кауза, защото а, социалното предприятие трябва да има социална кауза. А, това е едно от а, нещата, които го идентифицират, като го определят като социално предприятие. Та, а, там повечето от хората, с които се видяхме, употребиха една дума, която passion, която ние се чудихме как да преведем като ентусиазъм, като страст. Първо, първото беше страст, но не ни звучеше добре и аз тази вечер всъщност открих думата, с която трябва да я преведем. Това е любов. <си> <си> Т.е. .е. трябва да, човек да обича това, което прави на първо място и да го прави така, че то да, да има социален ефект и да да, да помага да, да подобрява живота на дадена група хора. Може би и най-добро. си най-доброто. Наистина Ефективност. най-много е. Имаше има вас всичко кандидатство. Обаче сега ги няма плен, имаше едно е здраве, едно художество на Болаш. Още ги има, но са по И Те не са... е, с кодъсни, на колишка е Даже в почтата дори и да може Хюбка да се уведа, си казвахме да върнем през. Една, тя е, да, е, спочнът, е. Но тъп, тогава, нямаше да. Нямаше ли да почне? От тази гледна точка ние сме още малко на ниво вдъхновение, но, но се чувстваме, това е може би първата стъпка. Човек трябва да е вдъхновен, за да тръгне да прави нещо. И а, конференцията, която провех на миналата, т.е. тази, тази седмица в понеделник се опита да събере хора, които имат интерес. Поканихме много хора, голяма част не дойдоха. Може би сме пропуснали някои да, и дори от вас да поканим, макар че виждам, че вие сте така в тази връзка е доста напред. <съща> да, на за което съжалявам, но може би ще на някои следващи наши събития, не, може би, със сигурност. Тя беше. А, а, нет, да, тя да, беше. Е <съща> ами, какво ще кажа? Значи, в България е доста. ситуацията е доста особена, в смисъл няма как да пренесем някаква чужда практика, да вземем италиански опит, или германски опит, или британски опит и да го имплантираме в нашите условия. По-скоро ние трябва да си изработим собствени, добри практики в тази област, като естествено равен да избегнем чуждите грешки. В този смисъл може би, трябва да, да учим някакви чужди практики за да си спестим техните вънболия. Икономическата ситуация в България е трудна, намирането на финансиране е трудно, нагласите от чеховата са как да кажат, доста на ниво, защото всички да, в това също проблемът е, може би на първо място, културен а, и психологически. А, липсата на а, предприемчивост, на, на предприемачески дух, а, това не знам дали се дължи на 50 години и цяло Липса на такъв. Сигурно, Дали това е за да са бизнес. Вие е от вас, говорите са за Аз и За това говорим. Да, трудно е. Вие правили ли сте непръвите за многите? Да, работих си не прави Ама работим да сте прави. Това е трудно. В дете експертски групи, по-както ние се дете резултатите, дали някакъв форум, дали ще има консултанти? Да, идеята ни е да се... Той вече се отчреди, макар и най формално в понеделник, този форум, така наречено, в който... Планираме и имаме идея да, да се събира периодично, може би два пъти в годината или на шест след приключването на проекта, да говоря. И този форум да, да. Там да си говорят хора, да обменят да, да идеи, да, да се карат, а, дори ако трябва да спорят. Но накрая да излизат някакви общи становища пред обществото, предържавата, също. А, отваря на нас хоба, но има спор, да кажа, дали, дали е нужно специално законодателство в тази област, конкретно социалните предприятия. Има и да, и не в двете посоки, т.е. в момента закона не пречи да, да има социални предприятия. В същото време пък държавата използва липсата на Нормативна уредба да, да не правим нищо по въпроси, т.е. това е оставено на някакъв самотек. И няма, няма регулация, няма, а, няма, няма активна държавна политика в, а, в тази посока. Другите спорове са естествено за данъчните облегчения, и тук има данъчно участие в държавни поръчки, преференции при държавни поръчки за социални предприятия. А, изобщо, въпросите са много. <laughs> не може да, да се вземе, да се излезе веднага с някакво генерално решение. Просто, наистина, може би. Това, което ни казаха и от нашите партньори от Social Enterprise OK, че преди десетина години в Великобритания била същата бъркотия. По отношение на всички тия проблеми, с бранто нещата, ако бих се изчистил, ще поживя, ще видим. <същ> ако постоянно че също ще кажа две думи само от политическата да страна. И вече казах, че знам всичко, социалните предприятия в България. Това, което. Помена и Данчо, имаме реди специализирани предприятия и те са единствения работещ пример, нас, смисъл достатъчно мащаб. В момента маща. има около 120, 124 предприятия, които са в Национална асоциация на работодателите на хора с увреждане. Обединени и те работят и създават около 1200-300 работни места. И има няколко прекрасни примера, ето един такъв тук е ледна къща, има още няколко подобни предприятия, където хора зали, са прозряли, че това може да се прави без чак толкова много голяма инвестиция, а, или пък а, с инвестиция, която може да послужи за научаване, и такъв хубав пример, има предприятия, които наистина работят на съвсем така бизнес принцип и спечелят. А, така че това не е невъзможна задача, но като всички има проблеми с частния си бизнес. Да, тук сте. Определено. Аз съм убеден, че безспорно средата, да, пред историята ни, така, това, че не сме научили да бъдем предприемачи, е фактор а, по някакви изследвания, в които, в които съм участвал и които съм правил. А, дела на хората, които имат желание да се занимават с предприемачество е ще взето нормален такъв, какъвто и извън България. Дестина процента. Те не са повече и там, страните, от които ние гледаме. Само, че възможностите да го развият това своя желание са по-ограничени, нека ти кажем това са проблеми на разтежане. Така да кажа. И а, какво са социалното предприемачество, много е различна, много разнородна картината. Една огромна част от а, организациите, които наричат себе си социални предприятия, всъщност, ако трябва да бъдем коректни да, да се придържаме към този принцип, който а, е лица Елена? Елица? Елина, Елина а, показа, те не са такива. Те не са социални предприятия, защото действително не се справят добре. Тоест, това, което правят, носи достатъчно устойчиво. Но пък нашата задача и нашата идея, всъщност идеята на този проект е наистина да направи някакъв, някакъв, някаква платформа, някакъв форма, с който да помага на такива хора, защото идеите трябва да се отглеждат. Аз съм сигурен, че тук има достатъчно привърженици. Това е с... Ако искате питай, ме някакви неща в... Да... Ние планираме и създаването да. на... Така наречения е център по социално предприемателство. За сега така сме в кръсти, в който идеята е да точно да, с, да се извършва така нареченото консултиране, коучинг или менторинг, както искате да го наречете, на, на хора, които имат интерес да се занимават с да създадат социално предприятие или да при вече съществуващо такова да, да променят нещо в работата, за да направят по, -по спешно Това а, ще се случи, надявам се, до края на тази година. А, между другото, нашия сайт е socialenterprise.bg. Social Enterprise, сято. Също така на страницата на Фундация. Можете напишете. Пътя на пътя. да Да, картички. Аз съм изложил тук, хората си вземат. Там не знам дали има драска. Това е на лице. лице. Да. Тя днеска има ден като директор. Да, години директор. Здравей, да, да, да, да, да, да, да, няма, да, ако искате, да. Имаше въпроси, да. Имаше Имаше въпроси, Бихте ли ми повторили, те казахте, че има 124 124 са обединени в тази организация национална асоциация на работодателите на хората врежда и мъртва? Да. Като да ми... е, а, това е кооперация какво е? Това е фонтата. Не, не. Това е асоциация на тези предприятия. Не предприятия, а, е самото предприятие, какво е? Не, не. Утребата са частни предприятия. Не са кооперации, но са просто за тези, с които аз говорим. Много е частни предприятия. Жена, Акционер. къято, Акционерния е. Не, малки предприятия. Стартирали от а, с двама души през 2006 година и занимава се, и това е пример конкретно, на реално работещи предприятия. Жената, е със, самата тя е с увреждане, стартира през 2006 година, постепенно, в момента има 11 души и до половината са толкова с и правят козметика, продукти. Или друго предприятие, което е съвсем такъв класически пример, то е малка фабрика за консерви. Производство на консервиране на половизме чути. И а, там същия принцип има една част, около 30% от работещите, те са 20 някакви години са Но имаме закон за който е точно за урежда статута на тези специализирани предприятия, и, и който на практика се една среда, те да мирея за да няма е една от идеите, които да видим какво може да направим, Това е екипа правил екип, който може по-мент. От финати, които се. искам да доя представа от друга гледна точка, какво е отношението между потребностите и възможност. Защото вие казвате да, около работни места. Не съвсем... Те са те има толкова, да. не съвсем социални. Но около не, работни. Тези са социални. Да. А ви като социолог имате ли, а, да, ние, са потребностите? Като ли 400 и, над 400 хиляди само хората са увреждани, не говорим за другите диспромини. Да. Да. я от работни 10 места. Да. Ня... Няма работни места. работни Няма от тях не така че се очертаваме един грандиозен проблем и някога да. ние се плъзгаме по детайли, тя не виждаме комплексно колко голям е този. Това е институтсинал. Аз това работя по този проект и съм сигурен, че и колегите от Фундация Помощ за благотворително. Те така са. Си, тръпни, имаме проблем, трябва да го решаваме. Всички тия мали хора също са осъзнали, че имаме проблеми. И ако не го решим ние, няма кой в смисъл. Държавата това в крайна сметка. Най-кооперативния Оплак... принцип и така нататър. Бире ли? Какви се вето? Ко Кооперациите са на, как да кажа, в много тежко положение. Това ще взето силно тъпсолираме с намаляващата. Обмаляваща време работа, вред и така. Тези кооперации, каквито говорим. Т.е. на хорошето. Аз така иначе сега да го навсърваме с това, да си пръваме, което се извинявам. А, искам да благодаря за искам да благодаря на всички хора нещата, които, акото казахте, наистина лично не бяха полезни. Скоро ще се срещам отново, съм сигурна, че размерива на сте приятели. Благодаря ви е толкова mm. а, Все е още си нямаме такъв. Имаме си страничка в Фейсбук, обаче може да ни потърсите, изпреди при нас и наричаме ние. Така че. Това е дето, което е мачовека и ние. Ето драмата ви е така че абсолютно. Не може да се обогна за всякакви въпроси съжалявам трябва да тръгва още нужда да разберим. Нещо да разберим. Между друг от амисията си, шикувахме си, като съпознаме двете и казваме, че ние можем да правим изпечи топлина, те правят изклети топлина, фабриката <същи> може <същи> прави измисли топлина. <същи> и има вариант да се обединим всичките в различните сфери, в които <същи> работим. Трис. <същи> три три, да, три нола. И господин Танчик има въпрос. Въпрос е едно предложение. Първо, първо искам да благодаря за няколко, които казаха, че има ефект от 50 години. Този ефект е яви. за жалост. Но не може да е извинение за, за винаги. Но има момент, вид, че когато е трябва да Ние сме тук и трябва да работим. Са. Това дума е важно Да работим, защото има много хора, който още. Ползват извинението и не работят. Това, което чух днеска, ми е много радо. Че има интерес, също ми е много приятно. искал само много. И, дали, към професор от искал още две картинки на плате схема. Ако искаме едно предприятие Доброволно дали е за добро, дали е за капитализъм, за, да, за да има резултат, трябва е да има два елемента. Един е финансов контрол, много често го забравяме и фалираме. И вторият е измислен нов продукт. Много ви хареса вашата схема, да е, ви е, е по-надълго аз живея на работното болнище, което е на две крачки от този офис. Бих искал да взема да адреса. И това е, че трябва хората да разберат, че някой казва да работим заедно или не. Не е важно. Ние не го правим. Но ако имаме за нов продукт, нято име също market, има ле пазар. ти. По-късно. Окей. Вие да вашия на нашата на всички си на благодаря. Надявам се всички, че чуете финансов контрол и на, маркетинг. Не точно маркетинг, а първо проучване, проучване на пазара да, да, да. и вече тогава е един много добър маркетинг за идеите. И всъщност, като и, говорим, че социалните предприятия имат социална кауза, а, аз си мисля, че и останалия бизнес, всъщност да, да. идеята на бизнеса е такава, а, под самата си всъщност, защото. Целта на бизнеса е да създава блага, т.е. да подобрява живота на хората, на обществото като цяло. От тази гледна точка, целият бизнес трябва да е социален. У нас се разбира, че създава блага за самия предприятие. А другото. А, а, на другото по-често, това е дълговешкото разбиране след промени. Бизнесът създава uh -huh. блага, но бизнесът и ползва блага, които не е създал. Защото той е ползва блага от социалната сфера, образование, ако граби смертене блага, са да всички остателите. Които той е първоначално да не е инвестирал. Т.е. има едно, uh -huh. една първоначална инвестиция от социалната общност, която бизнесът ползва, uh -huh. която се приема за даденост. Нали което е много интересно. Мисляте, един ние трябва да убеждаваме yeah. бизнеса, че той е свърнат с социалната среда. Yeah, Вначало е свърнат да социалната. Е. Е. Трябва, трябва, е. да трябва да бъдат, че и в България, дори в ведре, в големия бизнес, вече се появява такава тези идеи започват да виреят. Вчера бях на една среща, където имаше хора от новени компании, от енергийния бизнес, от бизнеса с полезни изкопаеми. Няма да казвам имена, за да не правя реклама. Но, но те говорят за корпоративна социална отговорност. Обсъжда от, от тази идея. А, един от е, господата спомена нещо, което аз признавам се не бях чуво, наречено Creating Share Values. А, тоест, а, това е някаква нова сравнителна концепция, която а, е подобна на да корпоративна социална отговорност, но не е същата. И това означава най-общо казано. Е, Бизнесът не е само да, да ползва благата на обществото в дадена общност или дадена област, чисто географски, но и да инвестира в нея, да, да развива някакви други бизнеси, защото, примерно, Копаиш бърглища някъде, в един момент след 20 години тези бъглища свършват и там хората остават без работа. И ти трябва да мислиш и за това, за да създадеш нови, нови възможности за, за друг тип бизнес. А, да. тази идея не е чуждана големия бизнес. Не, не е чисто чужистически проглед. Е И има там етихнат, бърта бежете, чисто като те ще диши. Има там етихнат, бърта е нещо лошо. А, че е лошо. По-симно само си. Има ли този физик преди тебе? Преди не сега. Да, аз се извинявам. Да, Искам да кажа повиждане да, да. на всички. Благодаря ви много. Тоест много интересно. Сега знам, че трябва да тръгвам. Но тук е нашия манифест. Мога да оставим малко визитки. Ако някой иска да се свържи с нас, да, бе, за идеи е готова за изпълнението на всякакви идеи. Да, Да. И след това ще започвам. А а да да да да да Аз да да да да да да бинарную что-то. Как можно сказать, что в русском, э, снять, что там. Вот, пати будет просто примиста. 20. Вас. Здесь вот, например, да и углубление нашего социального. я сделала можешь ты мне wedzę. A i on telefoń, to jest dochodowo, to jest koniecznie, żeby się widzieć, żeby się to szło, bo ochy no teraz, że tak jak już chciałem, to stałem, to i kusić, to starajcie proszę samo. A jak was przyjaciel, to widzicie. Rozbudeka się. No nie, ja nie górę staram się, żeby. A i się na to, że pomalowanie śniadanie masz съсветли нови функции, защото е само женско. Общи та. Искате правата? толкова, също и това те просто това са. 200 ще ще скача. нищо няма в коп, когато вие споно. добре. Значи сега като първи нашите трябва да е няма осни. Няма нищо да се. Благодарение. Благодарение. Да, да. Да, да. който им интересува е въобще, от како има това общета, защото от това определение. Демото мето, социалния бизнес, който ще издържа социална стоянност само участь, издържащи бизнес на цене. Второто понятие по-широко то в има с финансирането на официални бизнеси. Добре има така да, Да, една е... Супреква широко. Аз трябва да Те да се чуят... Вие, може ли, всеки като Смятате ли, че първата или втората дефиниция е по-добра дефиниция, около която се Защото една дефиниция е по-тясна, тя дава чистота и дава потенциал на политики стратегии, правилно по и платика. Друга, обаче, е по-широка и възможности да нирима повече потенциално обществене. Изпочна аз всъщност е моят проблем не само. Аз почна да се чудя какво да прави сега а, и се чувства и от екакси. Ние се намираме в естествено възникна втора дефиниция. Да, това е какво? А целта е да се пренесе някакси в първата. Защото, защото разликата между а, устойчивото социално предприятие, да. само да. милици, и самостоятелно. И тези примери, които вие давате, именно това. Значи, на, на, на, тази естествено възникна във втора дефиниция и виска устойчивост. Тоест, ако имате едно социално предприятие, което възниква с проектни пари, или пари надолу, те свършват. И ако то не почне да се издържа, то врече. Това е естественото обяснение. Осваме по най-общинско... Комитет... Общинските, и да, да. те общините пък може да решат, че бюджети трябва за друго. Да. Аз обществено пространство Има някак си възникна като, като така, съвсем спонтанно определен и няколко варианта, но винаги а, имаме финансиране, което по някакъв начин натравим. Единият случай, разбира се, е да се самоиздържа, т.е. да печели достатъчно, така че да може да функционира. Вторият случай е да има, окей, okay, по-голяма организация, която се самоиздържа и която издържа такова социално предприятие. Това е също някакво устойчивост. Но а, при всички случаи трябва да го има това нещо. Трябва да има самостоятелност, трябва да има устойчивост. Всички модели, а, за всякъде. Подозирам, екологически е възникнал този проблем в Англия, поне началото на, на века, когато е началото на тяхното реално организирано социално предприемачество. Има същия проблем. В момента техния, тяхното определение включва точно това нещо бизнес, който се случва за социална цел или екологично. Аз тук искам да вметна. Бяхме скоро в. Будапешта, където има един интересен институт, казва се European Chamber, което е нещо като а, те са неправителна да организация, но са на модела на така наречените Chamber of Commerce или какви са тези камър, комер, а, търговски, търговски камери, на тяхната идея като неправителствена да организация е да бъдат европейската търговска камара, която да стимулира бизнеса да бъде по-социален. И всъщност те използват термина не социално предприятие, а по-обширен термин. Т.е. те считат, че термин социално предприятие е най-обширния, а че под него има един друг, нов, конкретен термин, който хубаво да почнем да използваме. Той е социален бизнес. И какво разбирате, те? Всъщност казват, че термина го въвежда Мохамед Юнус, който създава да. микрокредитирането. А, самото микрокредитиране не, е, микрокредитиране не е социален бизнес. Той обаче иска да каже, че можем да правим нещо друго да вдъгновяваме големите компании, да инвестира като социален инвеститор в една добра идея, а, все едно една фундация ти дава грант, подобно нещо. Тоест csr на голямата фирма ще бъде този грант, за който обаче ти гарантираш, че създаваш устойчив бизнес. Нали, ти си представиш бизнес план, солидна идея, така че първоначалното ти финансиране не е кредит, ами си е чист грант, не трябва да го връщаш. А, обаче, ако този бизнес стане толкова успешен, че той има доста сериозни печалби, тогава вече а, първоначалната инвестиция си е наистина, освен социална инвестиция, ли, те са всички социални инвеститори, social социал investor. те инвестират в нещо, което има Social Return on Investment, но в момента, в който това е социално предприятие, то това вече е социален бизнес или социално предприятие, Стане много печелишо. надеждата е, че все, още, все повече компании ще инвестират в него, тогава в един момент той може да разпределя вече печалба. Защото в принцип идеята на едно социално предприятие е да не разпределя печалбата, ами да поне доста хора си го представят така, че основните му а, приходи, отива, дали, ако има нещо като печалба, освен покриването на разходите, всичко се връща обратно в организацията. Само, че по социалния бизнес идеята е, че все повече социални инвеститори инвестират в него и все повече то преразпределя тези а, вече печалби от социалното предприятие към хората, които са инвестирали в него. Така че то си става един съвсем чист а, модел на а, нали, бизнес с, с shareholders, с хора, които имат дялове и така нататък. Но наистина мисията му, идеята му си е, дълна, е решаване на някакви социални проблеми, наймане на хора с проблеми на работа. То да, затова също в много законодателства, със сигурност английското, мисля, че италианското има някаква граница, чисто като процент, въд която не се счита, че това е социален бизнес. Тоест, примерно, в ФАНГ, има такава форма, където е за форма, да предприятел с каминах към. има интерес към, към да. 50% от печалбата трябва да се реинвестира в социалната кауза. Тоест можете да разпределите до 50% от печалната. Да. Вероятно, има по тази причина, че да. е такива, които генерират от Да, бължа достатъчно добра. <laughs> Те така са генерирали и голяма инвестиция. Да. Идеята е била достатъчно добра. Достатъчно добър бизнес план. Може би бизнес плана са написани и с на бизнес хора. Трудно е да напишеш един добър бизнес план, ако не си го учил или някакси не ти се отдава много. Наистина е сложно. Ние си стартирахме като чисто НПО и когато трябваше да пишем нашия бизнес план за гавровската гледна връща Това си беше сложно. Използвахме консултанти, доброволци, хора, приятели, които са с бизнес хора. Когато седни там дълги таблици, ексери и така, така да всъщност това, което липсва в тази втора да дефиниция, почва. до която ви използвате, е точно Гранс. така. Почнем с ни към пари, Социалния, от, как да кажа, НПЛ-сектор. Да. Те в, в, в общи случаи просто нямат такива умения. Това, което и тя казваме. Да, да, трудно. Така Аз... че това е една тема, предприемачеството си е предприемачеството. То изисква да разбираш от бизнес, планово от финанси, от съответно покриване на присъщите иношними разходи и едва след това генерирането, че чове? там също има една дефиниция на Нас е на широкия контекст, нови начин се вече пак Диссиитера, и тогава някой организации, които променят системите, защото на се където маски и това, и аз имам така доста време, не мога да за себе си не мога да определя кое горе. И днес си мисли, това важно в България да има такава една от институции, като вашите, защото вие виескате началото, да има една така спродена дефиниция за това къде е, къде се на сферата. И какво е добре се наста в съвърши план? Идеята на е този граждански фонд, да. на който дача. И тази да, точно такава. Да създадем подобна организация, която да се грижи от тук нататък за развитие на този сектор. Вижте самата, дефиниция не е толкова важна. Ще кажа, напротив, колкото по-широч е, колкото по добре защото не е. Ако стоиваме в не различни критерии, съответно тя започва да изключва субекти, които не отговарят на тези критерии. Така че по мен това работо е, че дефиницията трябва да е включваща, а не, не ограничаваще. И в същото време това, за което че трябва да има финансов контрол, наистина трябва да има контрол, т.е. тези предприятия трябва да отговарят цялата сила на закона, както всички останали. Защото това е бизнес. Да, да. Аз имам един въпрос към вас конкретно. Когато сте създали ведните къщи, а, има и някакви допълнителни проблеми отредна точка на това на регистрацията на, на, на самия бизнес. Тъй като а, когато човек стартира бизнес, трябва, особено производство на хранителни продукти, а, трябва да се преминават всякакви проверки и изисквания и разни такива неща, а, сертификати за качество и други подобни неща, които при. А, при вас не знам как работи това, аз който има доброволчески труд, който по в начин не може да бъде сертифицирано, дадено, брашно от тъдея, защото някой го е донесъл от собственото си, да аз не знам. Искам да кажа, как се гарантира, как, как се съобразяват за всички изисквания, особено за хранително вкусовата промишленост, които държавата нормално налага при, при, при вашите условия. Има ли някакви допълнителни затруднения. Аз ще ви отговоря, понеже аз съм така по свързан с тази дейност в Габрово. Ние сме извън закона. <съкълнител> <а, съкълнител> така че до голяма степа значи, а, така, ако трябва да съм честен, сега надявам се няма от тук директно да отидете в институциите, които правят про. Там ще те записват. Начисли креативен начин как да минете по крайянките. Мисля в постепенно, постепенно усилие да легализираме една голяма част от нещата, така да се каже, ако, ако се приложат всички възможни изисквания към, към нас като стартиращи. С, за това го казвам, със сигурност поне 50% от това, което правим, ще се хване на някаква грешка. Включително и в ощетобдияване и така нататък. Да. Така че това е проблем, между другото, на, специално в сферата на, на, храните, на производителите на хранителни на продукти и търговците на храни. Тук на гост днес и представители на, на, на Foodies те могат да споделят а, Бояна и Борис, да споделят своя опит в, в тази сфера. Но, а, да, има, има някои храни, които са специално които, а, по линия на организацията Slow Food. Ние всички също сме члени на Slow Food. А, те също, а, всички ние сме, така да се каже, извън закона. Понеже един хляб, че каже... Да, линък е добър с квас, т.е. с нещо, в което има някакви процеси, които... Някакви бактерии. Да, всъщност да, да, бактерии. <същително> <същително> <същително> <същително> Това нещо... Сега хубаво е специално, всъщност, за един случай с наш партньор от Стара Загора Богдан, който е така известен хлебър. На му беше дошла проверка от Хей и всъщност се, се оказа, че <същително> на плотовете, където месят, няма никакви следи от а, лоши бактерии или някакви микроорганизми. И той го отдаде на високото PH на, на такива дълбов таса и които са всъщност доста киселинни. А, а всъщност той меси на дървени плотове, което по принцип е забранено от закона. Трябва да месиш само на метан. Така че всъщност тук има едни такива между регулациите. Да, да. Слизаме от много въпрос... По-скоро тръгваме от една нелегалност и лека по лека се легализираме, като се надяваме да не в този гратисен период да не се случат а... Тоест, Вие когато продават се клията, види НЕПО, това не е печалът, а е таление е, от 2 лева? Не, да е, не, не, не. Продава. Това е стопанска дейност на НПО. Всяка една неправительствена организация може да има стопанска дейност. Да. И за обществено че... да. като чиста стопанска дейност имаме касов апарат. Много не е много, Но преди да го имаме, снимахме месец два, в който не е действително като дарение. Да, в началото. Ага, най-вичайно. Както гардички, примерно. Да, въпрос, да кажа. Да, да. Да. да кажа, че на да въпроса, колко е легално и колко не е лесал процес на прототип в момента. <сък> Това е техния <йте> прототип. <сък> и те са въпросите да ви моделят работа. Ти мисляш повечето, когато не имаме, че погледаме, статски и започва с... точно се да се финансираме, за което се опитваме да се легализираме. Месили се, докато тазваме хората. И докато станем по-печени. Това са вече нашите лапове от тим но наистина... Това беше вече да колко от това има в собствена бизнес, защото знаете, колко е сложно някакъде казвато, че в 50 години комунизъм или подобни неща са проблем. Не е само това проблем, проблемът е мастерщово законодателство. Проблема е, е, че искате да започнете, но никой не ви дава възможност. И не, че не ви дава да започнете. Но, но, но. Сейчас, да, може би, може да стане, може да не стане. Аз, може би, да не се съглася изцяло. Разбира се. има. В смисъл, ако човек иска да започне бизнес, може да го започне. Има и механизми за финансиране, хората, хората, хората нямат информация. Това е първото нещо, което липсва, защото Добре, има и да разни програми, да да Джереми, Лебън, не знам си, какво се знае Не се знае за това. Т.е. трябва да има път, а, някакви, не знам аз, а, това е, може би, наша задача на неправителните организации, да провеждаме някакви информационни кампании, с които да информираме хората, от къде, всъщност как, как може да стане това възможно най-легално. Да, и откъде да намерят финансиране. Защото банките нямат такива финансови инструменти за финансиране на социални предприятия, можеш да може да кандидатстваш на общо основание при тях за пари пен, и т.е. съвсем условия, които са валидни за всички. Това да, са ми да, да, да. Не, няма проблем. Не, да, да, да. Просто че правенето и създаването на собствен бизнес никъде не е лесно. Не, че просто в България е по-трудно. И, между другото, това, ако сложим фактите на масата, не е вярно. Тук има стъпка среда за създаване на малък бизнес. И ще ви разкажа една лична история. Моят яко, което не е Българин, се. Засели в България преди две години, аз когато още не сега върнала. Той имаше свой собствен бизнес в Холандия, която е държава, прави общо прието, че там всичко е доста толерантно, че нещата се случват лесно и така нататък. Въобще не е така, той избра това място, защото тук. Са по-изгорни и финансовите условия, и а, екосистемата е по-добра, има по-добри кадри, по-бързо се случват нещата, по-низки са данъци да, да. и вижда. И 20% корпоративен дан, да, да, <съптел> <съптел> който няма никакъде. Говорим за стратиш бизнес без собствено финансира, с система собствено финансиране. Говорим за някой, който започва без една спинка. Да, за това. Говорим за някой, който имал собствен бизнес, но нека да отговоря на предишния въпрос, не да го документирам с една сентеция, като е на с нещо. Преди а, 90 години било така, който има куиче политика, ще стане по Сега точно обратното, който няма куиче политика, няма да стане по Аз това, което казах за 50-те години социализъм, комунизъм или както там, мисля, това, че този в, този, в този период беше унищожен предприемаческия дух. Тоест, хората свикнаха да чакат някой да дойде да ви даде пари, да ги да направи. Да, да ги научи на нещо, да, да им подобри живота и те само не стоят и да получават. Всъщност, това не е правилният начин. Не, че не е правилният къд... Знаем, че това не е правилният начин. И се борим на всички. Так, усещам, че... Това, което казвате е, че в момента условията в България не са подходящи за на бизнес. Това ли казвам. Ние казвам, казвам. това. Казваме това. Казваме, че е трудно да се прави бизнес. Да. Защото би обзорите <същи> за <същи> да, линейни модели на финансиране и така нататък, обаче аз лично не мога да си напиша сама проекта за модела за финансиране. Ами ато е, и тази са могли да си го напишат сами и да се ползвали... Да, е, това ти и при консултазите и консултантата. Не го е без пари. Съгласен си. Никога не очаква, всеки да може да прави всичко в България, да се пише само бизнес планова и да си води да е Това е проблем, да. Виждате, да... се бе, да е и да се да прави Да си кажеш, че Тякът. И този социален капитал някакво може да се даде повече по-лъза, които имате. Път, като президент фирма, не може да семей до договоря и да на лично И всъщност малко си го да напащата. То това е има и такива да, теории които казват, че зацената фимашето е много трудно да се мери и инвестицията, и печалката, защото не сами социално пачалка плюс и фронтическа и социално те се в поменя, има, в а, И когато правиш социален бизнес, не не ища, че да схема, в където не си за фронтика. Някои социалният ката правят правя повече. Особено в държавата България, където има хора, които могат да помогнат и където а, тя, там има е и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 за нещастие, <съпроси> спрък... скоро се случи, да припочитаме 12-4 да един човек можахме да изпъряваме за нещастие. Не е доброе, човекът си са на заплата, човекът си <съпроси> хвилят <съпроси> плаща. Така, че без имат без номера, за менеджер. За менеджер в Всички свърлят, че говорят, с близки, и всички твърлят, че работят на конкуртор това е Не че е проблем. че И това е най-големият проблем. Че всеки казва, мога. А колко може. Ще по си хората, първо. Как прости? Между другото, ние можем да се продължим първо може да продължите с въпросите си, може да се продължим и с неформални дискусии между нас. Само ам, доста от вас сигурни за какво ни е масата. Ние винаги, като мрежа гледна, ще имаме нещо гледно в нашите събития, макар, макар че това не е випишно събитие, нямаме месене на хляб, нямаме театър на дъхите. А, масата ни е, за да може да визуализираме а, с някакви образи и символи, нещата, за които си говорихме. Освен дизайн, Thinking, и чрез дизайн, има едно нещо като Mind Map, което сигурно сте чували тази. То е много, много бази, съм обикнена, това да визуализираш нещо, което си мислиш, но когато визуализираш е много по-лесно, колкото да, да напишеш в 5 страници. Аз като човек, който е тотално а, деградирал след, след докторат, <съща> нали, деградираш, пишеш 10 страници, накрая можеш чита и просто да го начертаеш с половин лист. А, осъзнах колко е ценно. Мене се иска все пак да завършим, като визуализираме нещата, за които си говорим и ще видите, че а, хем не е лесно, хем е забавно и не е трудно. А, просто ще трябва да разумираме, по някакъв начин няма да го правя Аз Ние сме имали събития, в които а, рисуваме в брашно поезия, текстове на песни, лични човешки истории с най различни трагедии, травми, надежди и мечти. Така че това го използваме за всякакви видове събития. И хората им харесват, тъй като ще видите колко е лесно всъщност да рисува обратно, Нарочно сме го сложили така, че да може всички да го И чисто и просто сега, като приключвам въпросите, всеки един от вас може да дойде да си остави сметата. Аз така така ще нарисувам едно нещо, което много ми харесва от презентацията на Ели. То е доста стандартно, но ми се струва, че колко по-повече правим, толкова повече ще намираме във точки, между нещата, за които говорим. Сам искам да видят до колко Хубаво плотно, така трябва да е максимално красиво. И наистина ми се иска да се включите, може да си го снимате, за да можете да си имате някакъв спомен от нашите събития. Хубаво е, защото виждате, нещата са сложни, и трудни са. Всички споделяме много опит, определено и ние сами имаме толкова много трудности. На хората понякога пъти им изглежда много лесно или малко като детска игра, това, което ние правим в седмите къщи, то не е лесно да работиш с толкова много най-различни хора да ги събираш и да се опитваш, да им дъхваш надежда или да конкретни идеи как да променя Пробълът живота си. А, така че а, не е лесно, но не е и трудно. Някъде по средата е. А, това, което на мен ми хареса, просто дава начало на а, нашата картина тази вечер, с тези три кръга, за които говорише Ели, това е ли? доста стандартна визуализация на много неща. А, не, не го направих по най-брия вариант, но е тук някъде е истината. Нали? Е, тук е yeah. точно по средата. <сък> е истината. А, какви са трите кръга? Всеки си избира. Кръговете може да са 6, 10, 15. А, не е нужно да е технология, бизнес и социална сфера. Може да е а, изкуство, а, социална сфера и образование. А, каквото си пожелаете. А, така че... Между другото, преди да ви дам думата и ще... А... Пак можем да продължим с въпроса с отговори и заповядайте по-близко. Не, към... че се разме към масата. А това ми напомня за една дефиниция, що е то бизнес. Между другото, коня може в едно изречение да ни каже какво е бизнес ще се радвам. Аз аз ще подаря моята дефиниция, която съм си харесал. Желая ще да ви да кажате, що е бизнес в едно значение. Аз не съм бизнесмен, така че няма да. Няма да... Добре, бизнесът се приема по производство и, и но после да се реализира. Да се пода това производство да. Се... Това е основно да според ми да за да се... нещо да продължава. Но не, да не, да, не го... като да, бащар беше оставал гърсоки, не знам при кой е, какъв да. стана 56-та разни депутати, да не казва, какво беше, как да се Много често, като, да, като запитаме някой, що е бизнес, а, трудно, е, е. Е, трудно е да се кажат елементарни места в едно решение, а пък а, не случайно съвременния свят, благодарение до някъде на социалните мрежи, а може би социалните мрежи са отражения на забързвания стил и трябва нещата да, да се казва да, на кратко. 140 символа. Символ. <laughs> За мен е бизнеса, това не съм го измислил, аз срещам го някъде, не знам кой автор. Бизнеса пресечна точка на два интереса. Кратко е ясно. Напомня ми нещо от тази рисунка. Мисля си, че и при социалния бизнес трябва да има пресичане на, на интерес в някаква точка. Не може да се мине само с един интерес, защото това прилича вече на схема, да е офера или нещо друго. Истинският бизнес пресича интереси и да, хубаво ако имаме. Нали? Аз си казвам посока си, представям социал, социалното предприемачество, макар че има разлика между да предприемачество и бизнес, но. Чисто визуално, някакси, по-скоро с а, дясното полукът, трябва да го... не просто да го мислим, да го почувстваме, си го представяме да като среща, като пресичане на, на, на, на две различни неща, които се срещат. Може и пак се разминават след това, но има среща някаква. И така, стига прикази от мене. Ако имате въпроси, коментари, всякакви други форми на изразяване, сега е момента да ни споделите. Няма. Няма <laughs> значи можем да сложим край на нашето събитие. Пак ви напомням, че имаме продължение на тази дискусия. На 8 април, пак и че се вина, ще имаме дискусия на тема социална инновация. Темите ще бъдат различни и презентаторите ще бъдат различни, но в смисъл все пак ще има и покритие с социално предприятие, което е вид социална инновация. Кани, ви все пак да си оставите следата, ако искате. Ще да вземете да повеждането. Моля, 8 април. Не, нали не, пак 6 април. Пакто, мисля, че 6 април. 6 април. Сигурно ще е на програмата на, на Червената къща. Благодарим ви много. Сайтовете пак са Bradbege, Social Enterprise.bege и uh, Changes.bege. Е на обратно, долу, да. защото го чакате. Малко на обратно. Много ти благодаря за... Чистите рътършки, виние гългарта, чите щонки рътършки. се. И дори сега, накрая ще го снимаме. Ще го снимам за си A, a и а е в в бар场но, в да и а да видим дали ще се оттегнете по-добре. Аз знам, че повече хора. А кой е с името, информация за съвременя. Не знам дали имате. да видите. Ето, ако слушам някакво que тези и тук че на договорите, там те Провер verschiedeneх езonder и здравwieermanко. Списал! да и ничего към. а че другое. sundъLike нябрotto с公公zustку. не разбойте вашите слушателя. изглениване. eigна со с термальный. А не он так что впечатление, он может совсем. Сделает, что можно. Всё что, я не могут воспроизвести Ну, если он хочет, то мне кажется, достаточно просто на эту мощность. Не-не-не, очень красиво, подождите, пожалуйста. Не да. Он начал затухать, когда он пытался его закрутить. Сперва это было, да. А вот так считал. Он всё-таки, ну, вот так вот chciałbym się zapytać o dane dotyczące jakby o ostatniego raportu. Mam pytanie o organizatorów. Mamy na przykład projekt stażowy, który jest realizowany w ramach działalności społecznej, który jest związany z działalnością społeczną.